Щоб виграти конкуренцію, діліться знаннями. Ви можете подавати рекламу. Ви можете наймати продавців. Ви можете спонсорувати заходи. Але ваші конкуренти чинять так само. Тож як це все допоможе вам звернути на себе увагу? Замість намагатися більше витрачати, більше продавати, більше спонсорувати, спробуйте більше навчати свою аудиторію, ніж ваші конкуренти. Можна припустити, що ваші конкуренти навіть не замислюються про те, щоб займатися навчанням. Більшість бізнесів концентруються на продажах або сервісі, але їм навіть не спадає на думку когось навчати. Компанія Zhyhofle Type Foundry навчає тонкощів друкальської майстерності на сайті typography.com. Онлайн-магазин Etsy продає речі ручної роботи, організовує практичні семінари для підприємців, на яких знайомих людей, котрі продають свої вироби на їхньому сайті з передовими практиками та ідеями щодо просування. Гаррі Вайнерчук, власник великого винного магазину в Спрінгфілді, розповідає про вина на онлайн-каналі Wine Library TV. І його щодня дивляться десятки тисяч людей. Навчайте. І ви створите такий зв'язок зі споживачем, якого ви ніколи не отримаєте, застосовуючи традиційну маркетингову тактику. Одна справа – купувати увагу за допомогою реклами в часописах і банерів в інтернеті. Через навчання формується зовсім інший тип зв'язку, за якого люди справді вам довіряють і поважають вас. Навіть не користуючись вашими продуктами, вони можуть бути вашими палкими шанувальниками. Навчання – це справа, якою можуть успішно займатися окремі особи або малі компанії, а от більше за розміром конкуренти не вміють цього робити. Справді, а коли бізнесу можуть собі дозволити рекламу під час матчу за суперкубок, а ви ні? Але ви можете дозволити навчати інших, тоді як великі компанії ніколи цього не робитимуть, бо одержимі манію секретності. Будь-які ініціативи у них спершу проходять крізь фільтри юридичного відділу і через численні кола бюрократичної тяганини. Отже, навчання – це ваш шанс обійти потужних конкурентів.